Ой, вибач, я щось думала, тобі набагато більше. Та. Ну, нічо. Марлі це навіть видалось оригінальним. Більше? Це ж чому? Ну, просто, дівчинка підбирала слова, ти виглядаєш так, ніби у тебе жодних проблем немає. І стільки всього вже встигла зробити, додала інша дівчинка на ім'я Іка. Найсимпатичніше створіння з усіх присутніх. Отак От так-так», – посміхалася до себе Марла, – «щем такого чути не доводилось? Доросла, безпроблемна цьотка. Хто завгодно, тільки, на жаль, не я». Сидячи тепер на зимній білій підлозі, єдине зимне місце в околиці, Марла думала про те, яка ж вона все-таки тупа, і від яких примітивних речей вона преця. Люблю з Х'ялмаром ходити в магазин за їдлом. Люблю мацати манго і, репетуючи на весь супермаркет «Х'ялмар, подиви, воно стигле» бігти в той кінець, де Х'ялмар вибирає імбир. Люблю різати тофу і зжирати половину його під час різання. Люблю цілувати Х'ялмара зранку із міцно стиснутим писком, бо зуби ще не почистила. Люблю сидіти позаду хялмера на скутері, заплющивши очі, щоби пил не потрапляв. Люблю запрошувати хялмера до японського ресторану раз на тиждень. Стоп. Щось виходить, ніби все, що я люблю, пов'язане з хялмаром. То, може, я просто хялмара люблю? Фу, дуреписько. Яким це я пилипом хьялмара записала до простих речей? Але я все-таки тупа. Бо він не преться від всієї тої битовухи. Хіба лише що дуже любить засинати, коли я ще пишу. Сім з половиною американських доларів. Сім з половиною доларів або 75 тисяч рупій. Саме стільки коштувала марли на писанина, врятовані з поїдженого тарганами ноутбука файли у форматі док. Марла несла свого мертвого комп'ютера загорнутого в білий целофановий саван, і міркувала над вагою своєї інтелектуально-мистецької продукції. Такий кілограм ізотра десь важить. Продукція і справді була важкуватою. Громісткий ноутбук давно вже пережив кризу середнього віку і тепер був просто старим. Інтелектуальний вантаж у задовгому кульку час від часу Лупив Марлу по ногах, так, наче передавав невдоволені привіти з того світу. Тоді Марла брала його на руки, як дитину, і несла якийсь час отак. Ну, та де ж тебе схоронити, бійця героїчного в нерівнем поєдинку загинулого? Ні, кажись, не можна казати «загинулого», треба «що загинув». Але якого рожна комусь треба гинути? Просто так воно стається. І Марла спокійно залишила його в тому ж пакеті лежати до кращих часів. Наприклад, до Х'ялмарової фотоекспозиції, котрій Марла збиралася надати якихось помпезно-індустріальних відтінків. Хоча, якщо чесно, далі підвішених до стелі зацементованих джинсів, туди ж підвішено перевернутого ровера, і просто купи химерного залізячча та помпезність не просувалася. Хіба що лише якимось чином прилаштований до того всього мертвий ноутбук мав порятувати загальний дизайн, та й то навряд чи. Якийсь митець із мене кепський. зітхнула марла. Я краще по їм піду. Сніданок декадента. «Ще зовсім трохи, якийсь там тиждень, думала Марла, пакуючи речі для мотоциклетної мандрівки до океану, і я знову буду шморгати носом у зимному Києві. Добре, що це ненадовго, зате хоч від цього Макондо відпочину. Султанат Джок Джакарта скидався на Макондо не більше, ніж сама Марла на Аурліано Буендьо» але вона просто звикла називати так усі місця, де їй доводилося нудитись. Тепер, запихаючи у х'ялмаровий наплічник їхні купальні причандалля в вкупі з вівсяними пластівцями, непоміченими, але важкими компактами, присмаженими бісквітами, кам'яними конголейськими рибами, змінною білизною, шкарпетки забуто і светерком із числом 80 роком її народження, Марла вже перечувала омріяне купання в Індійському океані і поїдання одного кілограма лобстерів. Саме тисячі грамів. Ні більше, ні менше. За тими своїми мріями вона, ясноріч, не згадала про жодні ліки чи антисептичні засоби, що дуже навіть могли стати у пригоді при падінні з мотоцикла. Бо при справжній мотоциклетній аварії а в Марли навіть не було шолома, у пригоді вже міг стати хіба що священник, а християни, як відомо, в Індонезії меншина. Марла вже не забивала собі мізки думками про відео, для зйомок у якому вона, власне, й летіла на Україну.